Непояснені випадки На півночі Кенії знаходиться озеро, на якому є маленький острів Енвай-Тенет, що на мові мешканців узбережжя означає «безповоротний». Аборигени племені Ольмоно вважають цей острів проклятим, і у них для цього є підстави. 1935 року з експедиції, яка проводилась під керівництвом англійського вченого Фуша, зникли два працівники – Шефліс і Дайсон Почувши про таємничі зникнення Шефліс і Дайсон вирішили спростувати за бобони мешканців І відправились на острів Домовившись з колегами, що про свій стан вони будуть повідомляти світловими сигналами Повідомлення про те, що на острові все добре, отримали двічі Більше повідомлень не надходило Занепокоєні відсутністю товаришів Члени експедиції вирушили на острів та слідів перебування Шефліс і Дайсона не знайшли Тривалі пошуки також нічого не дали Покликали на допомогу майже 150 ольмонців Яким обіцяли велику винагороду за знахідку Хоч би будь-яких слідів зниклих Перевірили майже кожний камінь Та ніяких слідів не виявили З часом ця історія забулася І на острові оселилося кілька сімей Ольмоно які хотіли сховатися від войовничих сусідів-кочівників. Вони добре освоїлись на новому місці, але через деякий час зникли. Коли почали їх шукати, крім хатин, не знайшли навіть натяку на причину їх зникнення. А бувають випадки, коли люди зникають на очах у свідків. У 1983 році такий випадок стався з молодим чоловіком з Франції – Франком Фантеном. Якось вранці Франк з друзями зібрався їхати на базар. Він уже сів за кермо автомобіля, а його друзі закінчували навантажувати машину товаром. Раптом у небі з'явилась яскрава пляма. Вона повільно, тихо пливла, наближаючись до землі і залишаючи після себе світний слід. Франку здалося, що то падає літак, і він рушив з місця, щоб наблизитись до місця катастрофи. Наказавши друзям наздоганяти його Та коли Франк від'їхав на відстань приблизно 200 метрів Хлопці побачили, що на передню частину машини опустилася світна туманна пляма Навколо якої знаходились чотири невеликі кульки Поки друзі підбігали до машини, світний туман витягнувся в трубу Яка швидко піднялася уверх і зникла в небі Машина залишилась, але Франка в ній не було Протягом кількох днів поліція і друзі старанно шукали Франка, та все було марно. Рівно через тиждень до одного з друзів прийшов Франк, який, як ні в чому не бувало, запитав товариша, чому той дома. Адже вони зібрались їхати на базар. Франк нічого не пам'ятав з того, що з ним сталося. Наприкінці минулого століття стався незвичайний випадок з літаком, на борту якого знаходилось майже 130 пасажирів. Справа в тому, що за півгодини до посадки літак на 10 хвилин зник з радіолокаційних екранів, а потім раптово з'явився і благополучно здійснив посадку. Екіпаж літака був збентежений метушнею, яка була в аеропорту. Адже політ пройшов нормально і нічого незвичайного пасажири та члени екіпажу літака не помітили. Але під час ретельної перевірки виявилось, що всі годинники без винятку у літаку відставали на 10 хвилин. У 1967 році на Різдво жінка, яка ніколи не цікавилась ні паранормальними -но явищами, ні зв'язком з іншими світами, побачила зображення людської руки. Видіння швидко зникло, і жінка подумала, що їй примарилось. Та через рік на Різдво, фотографуючи свого чоловіка, у відеошукачі фотоапарату жінка знову побачила те саме видіння. Як же всі були здивовані, коли, проявивши плівку, у кадрі чітко побачили людську руку на екрані вимкнутого телевізора. У 1984 році двоє молодих чоловіків фотографували у сутінках селища. Коли проявили плівку, усі були вражені, оскільки на кадрах виявились контури людиноподібних істот, які нібито рухались.